Дихайте носом! Ніс не просто допомагає нам дихати. Він очищає повітря від пилу і затримує хвороботворні бактерії. Адже порожнина носа – це фільтр для повітря. Стінки порожнини носа висталені слизовим епітелієм, клітини якого мають крихітні рухливі нарости – війки. Вони затримують пил і мікроби. Повітря у носі не тільки очищується, воно ще й зігрівається. Тому дихати найкраще носом, а не ротом, особливо в холодну погоду. Якщо в носовій порожнині зібралося чимало пилу або ми вдихнули якусь речовину, що подразнює слезову оболонку носа, ми звільняємося від них за допомогою різкого рефлекторного видиху – чхання. Спеціальний хрящ – надгортанник автоматично опускається і закриває вхід до трахеї, коли ми ковтаємо їжу, щоб харчова грудка випадково не потрапила в дихальні шляхи. Але іноді це все-таки трапляється, і тоді спрацьовує захисний механізм – кашель. Він починається з глибокого вдиху, що наповнює легені повітрям, і змушує діафрагму і м'язи грудної порожнини скорочуватися і давити на повітря, яке знаходиться у легенях. Надгортанник, який досі був закритий, раптово відкривається, і повітря під тиском швидко виходить, захоплюючи за собою сторонні предмети. З дихальною системою пов'язана чудова особливість людини – здатність розмовляти. Володіння мовленням залежить насамперед від головного мозку, від здатності мислити. Однак видавати звуки ми можемо тільки завдяки голосовим зв'язкам у гортані – що складаються з м'язової та сполучної тканин, розділених голосовою щілиною. Коли ми мовчимо, голосові зв'язки розслаблені, а коли говоримо, вони напружуються, замикаються і починають вібрувати під тиском повітря, що видихається. Голосові зв'язки дуже не люблять, коли людина кричить. При цьому вони труться одна об одну і ушкоджуються. Тому голос однієї людини не схожий на голос інших У формуванні голосу беруть участь не тільки голосові зв'язки Але і порожнини рота, носа і гортані, язик і зуби Ось чому діти, у яких випали молочні зуби, шепелявлять Висота голосу залежить від довжини голосових зв'язок У жінок вони коротші, ніж у чоловіків Тому жіночі голоси вищі у дітей голосові зв'язки і гортань менші, ніж у дорослих. Але до 10-12 років вони починають інтенсивно рости. І голос у підлітка спочатку ламається, а за якийсь час стає таким, як у дорослих. Стінки усередині носа змащені спеціальною рідиною. Коли людина здорова, її дуже мало. А от якщо вона застудилася, то рідини стає в декілька разів більше. Починається нежить.